Oshr al-umuri muhdathatuha wa kullu muhdathatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin fi an-nar tandaruu besimtar Vazdojm me temën ton për zjarrin e xehnemit. Nusem Allahu ne mëdhëruar të na ruaj nga zjarri i xehnemit dhe nga sherrri i tij. Allahu subhanahu wa ta'ala ka përgatitur për banorët e xehnemit një dëshkim të rrept dhe në dëshkim të shumë lojshëm. A i sa njeriu dë përpichit që të përdor gjdo form për të lerguar të dënim të rënd nga vetja ti, dhe dë përpichit që të jabë dhe të qpenzoj për të shdëgja, si kur të aposedon dhe të naddit. Allah i më dhuar ka thënë në Koran, Inë në ledhine kefarua ma tuohum kuffarë, Fëleju që bële min ahadihim min ull ardi dhehebë vëllu i fëtëtabih Ula i kelehu ma adhabun alimu wa malahum min nasirin Fëtë të të të cilët kanë më huar dhe kanë vdekur në mohim Nuk parënovat për i asë njarit për i tyre Sikur të shpenzojt sa gjithë thoka më arë Më flëri Sikur të shpenzojt gjithë thoka më flëri, thët Nuk nuk shpëtojnë nga zjarët gjëhnemit Dhe nuk u parënohet të tyre Ula i kelehu ma adhagun alim Për tahtët Allah i më dhurë kanë dëshkim të dhemshëm Dhe nuk ka bërdan të hëmuës Ka trasmeturim a muslimi Nga e nëjë si radhjëlanu Se profetit sallallahu aleyhi ve sellem Ka than Dosilet ditën e gjykimit Njeriu i cili ka qenë mëj lumë tërë në të dynja Edhe dhe gjytët në gjëhnem vetëm një herë, edhe dhe nëzirët përsi, dhe gjytët në gjëhnem dhe nëzirët përsi vetëm një herë, për, për pak minuta, pak kohë, edhe me pa dhe të thua të obirja demit, a ke parë ndë një herë khajër? Obirja demit, atë ka kaluar ndë një herë njetën tënde në një lumë të ri? Edhe dhe thotë, ma si të shikojt, atë të mërë të madhë dhe gjëhnemit dhe të la Wallahi Arab. Jo, pasha Allahun, kur nuk ka kaluar në i e mirësi, s'kam parë një e mirësi në syrët të të zotim. Personi në cili ka qenë personi me i lumë të në dynja, a i nuk ka për, nuk ka për të kujtuar në ato momente, kur të shikojnë dëshkimi për pak sekonda, nuk ka për të kujtuar të gjithë e mirësi që ka kaluar dhe i është një një u me i lumë të në dynja. I dhe shu trasmetohet,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 që të mësë më vësh mua shok, por ti thotë këm gule, e ku në shtovët vërtet dhe këm gule që të qëndrosht të këshirë ku. Shë që Allahus subhanu wa ta'ala ka përgatitur përtajnë dënim të dhemë shumë, a i sa i cili ka dënim më të lehtë dhe ndërronë të sigur, të jebë të shdë gjitë që posë donë, gjitë dë njaja vëdhëm përshfëtuar, jo vëdhëm kaqë. Por ndëshkimi tyra rinë një doj gradët ti dhe sa njerëzit, gjdo kush është i gaqën të sakritikoj dhe njerëzit e ti më të aferët, dhe të më të shpëtoj vetë e ti. E hum, mendje në të momente, edhe hum, gjdo lëgjëgje që mund të dhidhe në logikën. Aisa, fëtë Allah i madhurë për kriminelet, jë vëtë dhën mund gjimuleu e fëtëdimin a dhabi jë me idhim bëni, o sahibëti i wakhi, o fasilati te e quajë omen në të gjithë tokën dhe më pas e shpëton. Fatallohu dhuar do dhë, dëshiroi dhë kriminali, kriminal do të thonë ai person i cili ka kundërshtuar urdhët allahu, dhë e Allahut subhanallahu teala. Do dëshiroi thotë që ai të ta zvendosë dënimin e tij atë ditë me fëmijët e tij. Fëmia është gjëja më e pazuar që ka njeriu tek jetë. Kur nga gjërat e dunjas, gjëja më e pazuar është fëmia e tij. Për fëmin e tij ai jep pasuri, i jep çdo gjë, sakrifikon veten e tij. Në ditë në dënimi madhë Do të ahon bë një jullu i gjikanë Do thot dhe fminën tim Unë do të javë dhe vetë në shpëtoj vetë Fminën dhe ti, thot Gruën e ti Dlajnë e ti Dhe gjithë fisën e ti Ma dje të gjithë banorë dhe to Këse shi gashëm të i sakrifikoj Nëse do u sakrifikonin Vetëm që të shpëtojnë të i vetë Këlla inna ha lë dha Në zëa të lishëwa Dhe të dhajnë më dhurë për kundë rë Në më dhe nuk zvëndsohet, në shdo kush të vuj për vetën e vetë. In në hele dha, kërë zjarë e gjëhnemit në flak të mdhaj që djegin në zërë të lishëwa, i cili dhe më dhe me e shkull s'karpin e kokës nga në në nëzësia e madhe. Allah unë arujtë. Banorët e gjëhnemit do jenë në gradat të ndryshme në të njimë.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 edhe disa për e tyre i merë zjarë i derin fytë. Gjëshu trasmetoni më buharim nga Nuhamani i Brubeshiri se ka të gjuar profetin sallallahu alesillam se ka thënë personi cili ka dënimin më të leht në zjarë. është një person të cilët i vendoset po shkëm vëdëti një copë prushit. Pre kësa e copës e prushit i vëlojnë trutë. Kjo është një riu që ka dënimin më të leht. Një person i cili i vendosë një co prushi edhe prej kësaj co kus prushi i zi i në trut Kurse një trasnetim të muslimit Thot njëri u që ka dënimin më të lehtë në zjarë në gjëhnemit është një person i cili ka shapka ose sandale prej zjarë Edhe ripat e sandaleve janë prej zjarë Prej i tyre thot i vlojnë trut si gjvlonë të nxerja Edhe ky thot mendon se ky ka dënimin më të madh në xhenem. Ky thot mendon për veten e tij që ky është njeriu që dënohet më shumë nga të gjithë, ndërkohë që ky është njeriu që ka dënimin më të lehtë në xhenem. Në çdo kusht tjetër. Ka tani mam Kortobio. Kë tregon se kufri aty që ka bën kufur, por pa bërë gjunafët e tjera nuk është njësoj si kufri aty të cilët kanë bërë kufur dhe mbi kufrin kanë shtuar edhe gjunafët e tjera. Dhe nuk ka dyshim, thë di ma më kur të biju që mos besintarë në dënimin e gjehnemit, ata janë në gradat ndryshme. Kër ata ty në gjehnem, Allah i më dhëruar, do të ndezit gjehnemin më fuqishëm që të digjen në kuartë të tyre. Edhe në vazhjin si dhëtë digjë në kuar dhe tyre, edhe ato dhëri për të rihem për sëri dhëtë digjën, dhëri për të rihem për sëri dhe sa herë dhëtë digjën, dhëri për të rihem për, ri për, për sëri. Ka thënë Allah dhuruar, ajatina, i madhuruar, inë në ledhina këfarubi ajatina, së u fënusnihin nara. Ata të cilit i kanë muhuarit e tona, ne dhët i fusim atë në zjarë. Kullëma në dhijet gjuludu më bëtë dënna hum gjuludën gajraha. Sa her që aty u pichen, sa her që atyre u pichen lëkurat dhe tyre, ne u andërojmë ato me lëkurat dhe tjetra, të tjera, li e dhu kula adhap, që ata tashiojnë dënimin. Kështu Allah, subhanu e taala, uari për të rrinë lëkurat dhe tyre për sëri që ata tashiojnë dënimin, sepse lëkurat është pjesa e trupit që e ndjenë më shumë dënimin se shdhë gjithë tjetërë. Innallahu kaana azizaan hakeema Allahu është triumfues krenar edhe hakimi urt. Do të thonë Allahu i madhur në fund është ai i cili do t'i japi mosbesimtarëve që meritojnë dhe fitori është vetëm në dorë të tij dhe është i urt. Do të thonë Allahu i madhur nuk ka dënuar dhe nuk dënon askënd me padrejsi përkundër se si do të dënojë çdo gjendë në bazë të drejtësisë së tij dhe në bazë të junave që ka bërë çdo kush U pichin në kurat, u digjin në kurat, dhe u ri përtëri e më përseri. Pas e ka të rëguar, Allahu Subhanu wa Taala në i dhe tira një lëdje dhe dënimi për ta. Allahu Subhanu wa Taala u hedhë mjë kokët e tyre uinë në zethë, elhamim. Dhe kjo uinë në zethë që bimë mjë kokët e tyre u ashkrinë kokën krejtë. Edhe aqin zete sa i dhe përton dhe në barqet e tyre dhe u ashkrine dhe barqet e zore dhe tyre dhe shkon dhe në fund të këmve. Shkon dhe në fund të këmve dhe pasaj kur shkon dhe fund të këmve u ri për të rije më për sëri trupat të tyre. Allah i më dhuar ka thënë në Koran, Fel edhina këthëru, Kutë të atë lëhum të javu min nar, Jusabu min fokë i rusim ulhamim, Ata të cilët kanë muhuar, Për ta Allah i më dhuar ka përgatitur roba prej zjar Jusab për mënë fokër si u si mënë hamim, u hithën mënë bikokët e tyre hamim, u i në zëhtë. Jusab për mënë fokër u si mënë hamim, jusë harubihi ma fi botoni mënë gjullut. Dhe me antë të ti ujë që hithën mënë kokët e tyre, thë të shkrihen ma fi botoni him, shkrihen shfakar në barë që të tyre, shkrihen dhe lëkuar të tyre. Nga në zëhtie madhe, Kjo u i shkrinë edhe atë që ndodhën në barqët të tyre. Trasmeton të jenë mithi ju, Nga e buhër e rësë e profetisë sallallahu alisallam ka thëmë, Innel hamime le ju sabbu ala ruusihim, Thot u i nëzet hithën në kokët të tyre, Dhe e rëjsa i shkonë në barqët të tyre, Dhe shkonë në brendësit të tyre, Dhe e rëjsa përton të përtonë të këmbët të tyre, Dhe kjo është e që ka përmëndërë Allah në Koran që i quatë të to pas kthehen dhe njerëzit si që ishin. Gjithashtu Allahu i Madhhuar ka përgatitur për ta një lloj dënimi tjetër që quhet al-lahf. Allahu subhanahu wa ta'ala ka përgatitur për ta një lloj dënimi tjetër i cili quhet al-lahf. Dhe ky dënim është dënimi që ata i kaplon zjarri dhe i mbulon fytyrat e tyre dhe, dhe digjen fytyrat e tyre në zjarr. Allahu subhanahu wa ta'ala i poshtron banorët e xhehenemit që kur i ngjallen ditën e gjykimit. Ata do rinjallen me fytyrën e tyre, do hecin me fytyrën e tyre. E ka dëgjuar një person profetin sallallahu alaihi wasallam dhe i ka thënë: "Dëgjuar Allah, si ka mundësi që njeriu të ecë me fytyrën e tij?" Tha: "A nuk ishte Allah i plot fuqishëm ai i cili e bën njeriu që të hezej me këmbët e tij?" Tha: "Po. Ai që e bën njeriu të ecë me këmbët e tij, ai është i plot fuqishëm ta bëjë njerin të, të ecë me fytyrën e tij." nga që a i fëtyrën e ti nuk e përhuli për para Allahut, që ti nështrojët Allahut duke i bërseshna, për në dhe po shtronë Allahut në atë dit, dhe a i hecën në fëtyrën e ti. Tëtë Allahut Subhanu Ateala, o nëshur hum jo me l'kijamët e ala ujuhihim, do të në dhe të të ri gjahë dhe matatit në e gjukimit, mbi fëtyrë atë tyre, do më ndëhetin, rëmja u wabukma u wasumma, të të verbë, të shurë dhe, dhe me Strigimi i tyre është xhenemi, kullama haba zidnahum saira. Sahaj cha i shuhet ne ja shtojmati moshun dhezjen. Menja bisse fa kubat ujuhum fi nar. Kush ka vepruar keq, fytyrat e tyre do fytyrat e tyre me fytyrat e tyre do hidhen në zjarr. Lawalamul ladina kafruhin la yakufuna ujuhum fi nar wala andhurum lahum yansurun. Ah sigurt ta din ata që kanë mohuar. A të ditë kura ta Nuk e ndalojnë të zjarë të zjarën nga fëtyrët e tyre Dhe asë nga kurisët e tyre Dhe asë nuk e dihmonë të të kush Tel fahu u juha humun nar Fëtyrët e tyre Thot imbulon zjarë Dhe i pjek zjarë O hum fiha kali hun O hum fiha kali hun Ka tërguar djetarët të, të tefsirit Që fala kali hun Dhe nga fala kalah Dhe kalah një në arabe është një lëshëmti e në fëtyrë qi krijohet si pasojë e djegjes së zjarrit ose të zjarrit kur e djeg fytyrën, fytyrë bëhen si si plastmasi i cili shkrin, por ai shkrin një hapet edhe pjesa e buzës sipër me ngjitet, ngjitet me me hundën dhe pjesa e buzës poshtë me ngjitet me nofullën e poshtme dhe i deformohet fytyrëti nga zjarri. Dhe ky është kuptimi Allahu ti më mirë ky është kuptimi edhi që thot Allahu humpiha kalihun. Gjithashtu ka thënë Allah i mëdhëruar Së rabiluhum min kathirani O të ngësha u gjuhum unar Robat e tyri janë për i katrani Edhe fëtyrat e tyri i mbulon zjarri Një për e lojve të dënimit Që ka përgatitur Allah o për ta në gjëhnem Gjithashtu është Dënimi që alloj madhruar I tërheqin atë zvar Tërheqin zvar Dërgonë alloj me lagje dhe i tërheqin atë të zvar në gjëhnem Tëtë të alloj madhruar In në lë mëgjërimi në fi dhalali o sërë Kriminelet janë në humbje dhe në zjarë në gjëhnem. Jo me ju shabu në finarë dhe mundë e në zjarë atë ditë ku atë të të tërhiqen zvarë në ta. Ala u gjuhihim, bif të tyre dhe tyre dhe të tërhiqen. Dhu ku mësë së kërë, shijoj një fillimi në së kërë, këj është vëtë një fillimi, thotë Allah suha në taala. Fësufë e alamune idil aglalu fi e anakihim, ata kanë përta marrë veshë. Kur pranga të vendosin bëqafët e tyre, Ua selasinu i shabun Gjithashtu edhe të lidhen me zinë gjirë Dhe të tërhiqen zvar Fil hamimit u me finë nërju së gjarun Të tërhiqen për të ku i në zeht Më pas për në zjarë A ty do ndizën Gjithashtu Allah i madhuruar Ua nëzin fytyrat banorat gjahnemit, të gjahnemit Sepsa ta ishin njeres të qimë dynja Edhe për këtarë sy Allah i madhuruar ua nëzin fytyrat Për shkak të gjunafe që këshin bërë Sikur se i kishin zemrët e tyre të, të nëzira në dy nja, sikur se ata nuk ka adhuruën Allah në dy nja, i kishin bushë zemrët e tyre me erësirët e gjunafëve, ata ditë ka erësirët e dalë me fëtyrët e tyre, e thotë Allahu Subhanu Wa Taala, jo me të bjadë dhe ujuhu e të sotë dhe ujuhu, ata ditë dhe zbardën fëtyrët e dhe nëzimë fëtyrëa, fa Fë emme lëdhine sotë dhe të ujuhu hum, ndërsa ata të cilëve do të nëzimë a këfartum ba dhe imanikum, a më huat pas bësimit tuaj, fëdhukul e athab, shiojnit dënimin. Gjithashtu ka fan Allah i madhuruar, o alledhine kësebu sejiat, gjëza o sejiat i mbimit liha, atat të cilët morëm dhe bëmpun të këshia, i fituan të këshiat. Gjithashtu ka fan Allah i madhuruar, o të rrëhëku hum dhille, dhe atat të timbulon pështrimjat po ditë,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 Gjithashtu, ka të rëgura loj madhëruar, që banor dhe gjëhnemit, imbulon zjarë nga gjitha anët. Imbulon ata nga sipër dhe nga poshtë. Tho të loj madhëruar, lehum min gjehenne me mihadu, nga min funkim gawash. Ata kanë në gjëhnem për si për shtroj, dhe për poshtë kanë shtroj, për i zjarri. Kanë thënë disa djetarë, el mihadë, Tot është një soi si jorgani që hidhet për sipër tyre. Është një soi si shtroja që vendoset poshtë tyre dhe el-ghawash është një soi si jorgani që hidhet sipër njerëzve ku ata shtrihen për fat të qum dhe ato janë prej zjarrit dhe u vendosën banorët e zjarrit. Që ata tashin dënimin. Gjithashtu Allah ka thënë në Kur'an: "Jo ma yursha humul azabu min fawqihim wa min tahti arjulihim." A do të ditë do të mbulojë ata zjarri nga sipër tyre edhe nga poshtë këmbëve tyre? Lehum minë fokim dhullel, unë minë nëri, unë minë tëhtim dhullel, ata kam përsi për tyre shtresa për i zjarri dhe përsh tyre shtresa për i zjarri. Gjithështu ka thënë alloj më dhurur, vajnë në gjëhënë me lemuhi të të mbil kafirim, dhe gjëhënemi i ka përfshirë mëzbesimtarët. Në më dhënë në gjdoan, ata e në të përfshirë me zjarë. Nga përsh tyre, nga si për tyre, nga anën dhe tyre, dhe ku doj që që dërgojë në zjarëri, ata do këthehen përsej në zjarë, në zjarëri tyre është i rrëthuar me murët larta, inë në atë dënani dhëllimi në na, në hatë në hatër bëhim surat i kuha, të në kemë përgatitë të përmizorët zjarë, i cilë është i rrëthuar me murët, ojës të gjithu i gathu bimajnë këllmull, dhe nësa ta kërkojnë ujë, ujëpët ujë qërë si vajnë i vaj, në zëhtë. Zjarë për i përvefse i rëthonë ata nga të gjithë anët, a i dhe përtonë dhejë në zemët e tyre, dhe përtonë të këgjeja më eshtëren të njëjut të zemët i dhe dje gëta dhe rikëthejmë për sëri dhe njër nga fillimje dhe di gjenë vërzimësi kështu gjithmonë. Të usli sëkar, o ma adrake ma sëkar, o ma adrake ma sëkar, la të pëki o la të dherë, të dhe ta fusët e në sëkar, e ku e gjithë që ësht A i nuk lejë asgjë nëhë, Pa e, e djegur Ka thënë disa prej se lefëve Djek mishin Djek kockën Djek pannësën Dhe nuk lejë asgjë për njeriut pa e djegur Gjithashtu ka thënë Allahu Subhanu Teala Kalla la jumbë dhe në fil hutama Për kundë zi a i dhohidhe në hutama A kuaj diti se qërash hutama Në aru Allah il muqadah A i e zjarë Allah të ndezur Tët tali alleti tët tali u alel afidah i cili do të deportoj deri tek zemrat e njerëzve. I cili do të deportoj deri tek zemrat e njerëzve, sepse ata e kanë mohuar Allahun me zemrat e tyre. Prandaj dënimi do prek edhe zemrat e tyre, sepse zemra është vendi i adhurimit, dhe ata në të kanë futur idhujt. Prandaj Allahu subhanahu wa taala i ndeshkon ata edhe zemrat e tyre duke i djegur. Qus Allahu na mëdhurojë që të na ruaj nga zjarri i xhennemit. Alhamdullahu, salatu, salamu, ala rasulillahu, ala alihi, u sahbih e gjemërin Një për e lojve të dënimit është që pa normët gjëhnemit u dalin zorët për jashtë ta Në gjëhnem U dalin zorët për jashtë ta dhe u digjen Edha ta vinë rëthi qarë këtyre si që vjenë gëmari rëthi qarë këmullirit Ka të reguar profetisë anë allohin Se në hadithin që e trasmetoni më bukhariju me usame bin zejt Radhi allohanhu Thot Do si dhe një person ditë një gjukimit, edhe do hidhet në zjarë, edhe ati dhe i dalin zorët për jashtën në zjarë, edhe a i thot vjen vërdal të tërës si që vjen gomari vërdal mulirit, edhe mblidhen të kjë person banorët e gjëhnejme dhe i thonë, o filan, si është puna jote, i thonë o filan, si është puna jote, A nuk ishe ti e i që në urdhroj e neve për të mira dhe në ndaloj e neve nga të qiat? I thot po, thot, unë isha për e tyre që urdhroj e për të mira, por nuk e bëje vetë. Edhe isha për e tyre që, që ju parlemëroj e ju dhe u largoja nga të qiat dhe nuk u largoja vetë nga të qiat. I dhe ashtu ka të reguar profetës sënë Allah a.s. Sa i ka parë në gjëhnem Amr bin Luhajnë, i cili ishte i pari për sonjë që ka futur shirkën nga dishën në arabik hëtë e kam parë atë në gjëhnem i kishin talë zorët për jashtë dhe i vindë të fërdal të tyre gjithashtu Allah suhanu e taala kur t'i fusit banor që gjëhnem në gjëhnem ka përgatitu për ta pranga dhe zingjirë të lojve të ndryshme në basë të dënimin që me i tonë që dëkush inna a të dënalil kafijin e selasila wa aglala wa saira Ne kemi përgatitur për mos besimtarë, zinjirë, edhe pranga, edhe zjarë. In në ledena në kala u ojahima, po të lojë më dhuar, ne kemi pranga edhe zjarë. O gjëanë në aglala fi anakin ledhina kefaru, edhe në do të vendosim pranga në qafat atyre që kanë më huar. Në më dhëmë pranga të lojë më dhuar ka përgatitur për të posaqme për qafat atyre, për duar atyre, për kamba atyre gjithashtu dhe zingjirët e ka përgatitur për gjithka që do të tërgojmë të një thotë Allah subhanu e të ala khuduhu fëgullu thumë me lëgëhim e sallu ho për mos besim tarë mërën jëta edhe vendosin i prangat më pas në, në gëhim hithën jëta thumë me fisil siletin pas taj dhët në një zingjirë dhe rruha që gjatsi e ti shtatët itë para krasë se bërru në dhiram fës lukuh Në një zinxhir që gjatësia e tij është 70 para kra, atë thotë futeni. Ka thënë Ibn Abbasi i futët zinxhirin, ky zinxhir i futet nga prapa niceve të ti tij dhe i del nga hundët e tij që mos kët mund si të ngrihen në kamp. Thotë dhe futen të gjithë të, të futen banorët e xhehenimit në të lloj zinxhiri edhe piqen si spiqen kakarëca si të më hell. Piqen në xhehenim si spiqen kakarëca të thë. Khudu fëgullu Thumë më lë gjahime sallu Më rëni dhe vendosini prangat Më pas në gjahnem hideni Më pas Më pas Në zingjir futeni I dërstu Allah i madhurua ka të reguar Kë për banor të gjahnemit Allah subhanu e ta'ala ka përgatitur Që kanë të mdhejmë Edhe U në këtyrë që kam vërshë që sa herë që banorë të gjëhnemi të dëshirojë të dalë nga gjëhnemi Dë goditë e me ta që kam për hekuri Të cilët e thërmojnë një riun, e shkatrojnë ta Dhe i këthejnë për së ri në vëndi ku ishin Të tëllojnë madhëruar fëllëdhina këfëru kutë të atë lehëm thjabu min nari Jusabu min fokiru si mulhamim Jusë harubi ma fi butonin mulhamim U alahum jusharubima fi butoni mol gjulud, u alahum makami u min hadid, thë për ta ka, gjithashtu ndër tjera, ndër dërime tjera i që kanë, thoth, u alahum makami u min hadid, për ta ka që kanë prej hekuri, të cilat përdoren kura ta dëshërë të dalin, kulla ma aradu e jekrëgju min ha min ghammin, rridu fiha, Sa herë që ata dëshënë të dalin për gjehnemi dhe nga të merë i maës që ka në të, ata goditëm e të që ka në dhe kthejmë për si në vëndi që ishin. Ida shtu alloj më dhuar ka të rguar që ata do pëndohen kur të hynë në gjehnem, por nuk u bëndo, bëndo bëj pëndimi. Ta të alloj më dhuar për mos besimtare që kër ata të shikojnë dënimë në sytë të tyre, pasë të hynë të, do pëndohen në vetë të tyre, por nuk do të shfashin pë Këtë Allahu Suhanu Ta'ala, edhe ata të tafshehim në vetët e tyre pëndimin e tyre kër të shofin dënimin. O kudhja bejna unë bilqist, edhe në me tyre gjukohë më drejtsi. Kasta ka thënë Allahu i madhuruar, o amma menuti e kitabë huara edhe dhahri, pësufa i drru thubura. Edhe ati që do t'i jepet libri mbra nga mrapa shpina, a i thot ka për t'lutur kundër vetës e ti thot shkatë rrimi. Disa prej tyre kur ta shikojnë dënimin, do ta shfaqin me vogët e tyre pendimin, por nuk u bën dobi, thotë: "O oh, Allah, thotë me shkatërrat, për veten e vet." Gjithashtu ka thënë Allahu më dhua që kur të hidhen në Xhehenem, ato do të lusin për veten e tyre shkatërrim. "O idha ulqu minha makanan dayiqan muqarranin da'u hunalika thubura." Dhe kur ata të hidhen atë në Xhehenem, në një vend të ngushtë. Domethënë janë Xhehenem janë shumë, do janë në një vend të ngushtë, nuk të ketë rhati për ta dhënë vendin ku do të qëndrojnë më karranin, të lidhur me zinghir, të vendosën pranga dhe duhur në kam dhe në qafat të tyre, dauhu hunali këthëvura, ata atëherë dë lusim për vetët të tyre shkatrim. Thëtë Allah i më dhurë, letë të dhurë jo me thëvura wahid dhe vëdhurë thëvura në këthira, thëtë sëtë më shlusni për vetët tua e një shkatrim, për lusni shumë shkatrim. I dhashtu ka të regurë Allah i më dhurë që ata dhe qaj në gjëhnem ka të regu Allah subhanu e taala që ata dhe bërtasin gjëhnem thotë Allah subhanu e taala o hum jeshtarikhun e fiha ata bërtasin ta nuk thotë jeshtarikhun thotë jeshtarikhun dhe fjalli jeshtarikhun të regojnë që bërtit me të tyre është klith me zërë shumë të lart Rabbe na akrijhna na'mel saliha në ghejrë ledhikun na na'mel pono zoti jo nën xhir nëve për xhehenemit që ne të punoj punë të tjera përveç atyre që kemi vepruar. Edhe ata ofot e parnoin humbjen e tyre dhe kufrën e tyre. Fa tarafu bi dhanbiin fasuhqa li ashabi sa'ir. Ata do të parnoin gabimet e tyre, gjunafin e tyre, të shkatëruar që ofshin banorët e xhehenemit. Wa qalu rabbana amatna thnatain wahiyatna thnatain. Pono zoti on ti na navdi që dy herë dhe na dhëj jetë dy herë. Fa tarafna bi dhunubina. Ne i përnuëm gjënafët tona Fëhel ila khurujin min sëbil A ka dalje për ne nga gjëhnemi I dërështu atë do të dikërkojnë Allahu subhanu e taale Që të dalje nga gjëhnemi Thotë Rabbe në akhrish në minha fejnur Dhe në fejnë në dhalimun Zotion Në nëndzirë neve për gjëhnemi Dhe nëse ne këthejme për sëli Në gjënafët tona Ne me të vërtet jemi mizorë Gjithashtu ka thënë Allah i madhuruar që panorë të gjehnemit i kërkojnë rojëve të gjehnemit dhe u thonë, o kallën ledhine finnarin i khazanet i gjehennem u dhryu rabbe kum ju khafif anna jo me minel adhap. Kanë thënë atë të të, të silët një në zjarë, u thënë rojëve të gjehnemit, lutë ju një zotit të u e që të në alehtë të sojnë dhë i ditë dhe nimin. Gjithashtu ka thënë Allah i madhuruar që ata të të thresin malikun,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 Atheru thuhet islahha fasbiru aw la tasbiru sawa'un aleikum innama tulzauna ma kuntum ta'malun. Të, kun të, të, të qendroni dhe futuni në xhenem. Dhe nëse dëshironi duroni dhe nëse nëse nuk dëshironi mos duroni. Njësoj është për ju do shpëlbeni për ato që keni vepruar. Edhe atyre dënimi i tyre ka për të bërë edhe më i rëndë. Për faktin që ata përta nuk kanë lehtësim, por kanë dënim të përherëshëm Nuk ka dalje dhe nuk ka zdekje Edhe atë herë ta dhe qajnë në gjëhnem Dhe qajnë më të madhe në gjëhnem Për të jërë i sa nuk ka asjë dhe zgjidhje për ta Ka thënë Allah subhanu e ta'la në Koran Feljedhë haku kalile vëlljep ku këthira Feljedhë haku kalile vëlljep ku këthira Le të qeshin pak Le të qeshin pak në dunja Kësa kam për të qarë shumë në gjëhnem Dhe i qarë e tyre arrin deri në 90° që ata qajnë më të madh dhe bërthasin nga qara. Thot Allah subhanahu wa ta'ala: "Wa ammal ladhina shaquu fi an-nar lahum fiha zafirun wa shahiqu." Ata të cilët janë të shkëtruar në xhenem, ata në zjarr do kanë zefir dhe shahiq. Ka dhën dietar zefir është fryma që nxjerr njeriu nga trupi ti, i tij kur i qajnë më të madhe, edhe shahiq është fryma që i merr Kura kur i në më bërten në të madhe, mërë frimë thedhë dhe nëzjerë thedhë nga të qarë, nga oshtime e madhe të qarës titët, lehun fiha në zepiru vë shëhikë. Qajnë, por nukë nuk bëndë bje qara. Qajnë, ka të rguar imam të më dhiju një hadith që kanë sakësuar disa djetarë. Ata i qajnë lotë. Qajnë lotë, dhe i sa unë barojnë lotët, edhe pasaj qajnë gjakë. Çani për dënimin e tyre thotë tregova një hadith në hadithin e Tirmidhiut thotë sikur thotë që nëse shumë sa bën do të lum për për për qarvet e tyre thotë sikur të vendosin anijen thot, do do do do, do, do, do, do ndronin anijen në të qarët në në lotët e tyre thotë për gjaku. Edhe u thuat o banorë të xhehenemit nuk ka më vdekje për ju, përjetojeni dënimin në përjetësi. Edhe çdo kush do përjetojë për këtë dënim aq sa i meriton në bazë gjyqnave që ka bërë. Nusallallahu ne madhuruar, në në në madhuruar të na ruajë nga zjarri i xhennemit. Nusallallahu ne madhuruar të i ruajë fytyrat tona para xhennemit. O Allahu subhanahu wa taala, që na largoj në çdo punë që na çon në zere, në çon në zënë në xhennemit. Nusallallahu ne madhuruar tashruaj, ti, ta shujoj zemrimin e tij ndaj nesh. O Allahu subhanahu wa taala, që na dhuroj kënaisinë e tij. Nusallallahu subhanahu wa taala që na marrë shpirtin në punë të mirë e na mbyll të njëjet me kënaisinë e tij Allahu subhanahu wa taala.